کتاب دې په بیان د مسائلو او داودس فرایض او د هغه سنن مستحبات به بیانایي او دا کتابه طهارت ګوره د علم کو دا کتابه طهارت دې د علم پسې درته بیان وکړ وای کله چې عبادت نتیجه د علم دا علم سر صلاۃ عبادت کی مزو. او غرف عبادتوں کی موز او د موز د حارت شرط دے لزکہ د کتاب العلم پسې کتاب طہارت کیو یعنی کله چې د علم نتیجه عبادت ده او په عبادتوں کی افضل ترین عبادت موز ده او د موز دا پارس شرائط تیجی پا غیر دا غشرتونو نا سی کی گینا نو زکی دا کتاب العلم پسی در تا کتاب التوحارت کیو نو وی کتاب التوحارتی دا کتاب د پا بیان د مسائلو د توحارت کی او ورہ توحارت اصل کسی تو وی من الحدس والخبس اصل کی پا کئی لوی دا هر عیبنا که معنوی ویو که حسی وی دیدې کې طهارت نه مراد عم د غدوا له دې کې چې طهارت سره ظاهري صفايي مراد شي او چونکه او دس د الله حکم دې نه الله حکم منو لسرا باطيني صفايي ده د حضرت ابي مالک الاشعري رضي الله عنه نه روایت ده اودې کې وایي ابي مالک الاشعري دا په صحابه کرامو کې ډېر څه شوي دي لري کې څه مراد دی او دا دی ابی مالک الاشعری رضی اللہ عنہ پا نم کی پورے اختلاف تے سو کوئی دا دا نم عبیدو او سو کوئی نم عبید اللہ او سو کوئی نم دا دا عمرو او چاوی دی چی نم کعب اکاب ابن کعبو او چا دانوی دی چی نم دا دا عامر ابن الحارسو او سو کوئی جن الحارث ابن الحارث او دا صحابي دې مشهور او په خلافت عمر رضی الله عنه کې فاعونی او بیماری راغلي و فاتلثم کال هجرت له دې فاقی کې وفات شوه دې فاقی کې وفات ندا حضرت ابو مالک لشعری رضی اللہ عنہ له روایت سے دے فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیوی اتہور شتر لیمان دا اتہور دا په زمید توا سره یو دا صحیح او فرق کولے او پفت ہی سرا هم باز علماء ذکر کړي علماء کرامو ذکر کړي دي چه الኡزو او اتطهور چه په زمي سره شي چه کله په زمي سره شي نو مراد د دي نسوي اتطهو ولوزو چه کله په زمي شي نو دينه مراد غ مصدر یعنی يعني او د او کل کله ک اتطهور شي یا الوزو شي نو بیا دينه مراد دا او س غوبوي داوته ثوابود دینه مراد وی بی بیا مزیره کمدغه کول چې دا په زمیش سره دی و یاتوهورو ځان پاکول شرعی و دس قول الیمان الیمان میمان و دا و او د سکول نصف الایمان شطر الایمان دانی ایمان دی یو ورځ کدا سمراغلیت تهور الیس الایمان عادی تن میمانو له وای بازو لمای کرام مداویلی وې ایمان سره صغایر او کبایر ټول الله معاف کوي ایمان سره راډ او کافیر او ایمان راډ نو دا غواړه او لوی ګناهونه ټول معاف کیږي او دا او د سره وړ ګناهونه معاف کیږي نو دا د شینې مشره پدې اعتبار ریسول ایمان او شطر الایمان ورته وي یلې ایمان سره صغایر او کبایر ټول معاف کیږي او دا او د سره صغایر وړ ګناهونه معاف نظافه مرتبې د نښه ليمان کې او چاوی د چي ایمان نو مراد مو مزب نو مزه یې کی مغرب ته حارث سره مزه یې کی مغرب سره نو دا 10 ورته نیموالې شو دا ورته څه شو نیموالې شو ورته یو نبای کرام وکړي چې د انسان یو ظاهر دی یو باطن دی دا باطن صفای په ایمان سره راځي او ظاهرا صفاي پاو پا د سر راز ذکر ته شطر اليمان ات طهور شطر اليمان او دسکول او دسکول داني ایمان نه ني ميمانه والحمد لله او د سوره فضیلت چې ني ميمانه ورته وي والحمد لله او الحمد لله ويل چې تلفظ او چ يقيدا ور سړي سړي به دکه الحمدلله کی ټول توحید پروت ده وای الحمد او الحمدلله او تلفظ دا الحمدلله تملا المیزان دا بڑه کوي تل د میزان یعني دا الحمدلله دا لفظ او د دې د او د د اقرار دمر ثواب ده کاغله جسم ور کړې شو نو تل د کشي و سبحان الله والحمدلله او سبحان اللہ والحمدللہ تم لآنی دا دکوی تم لآنی دا دکوی یادا سی راوی ہوئی او تم لآو یادکوی دا ما بین السماوات والعرض حاغا چی دی پمن دا اسمانونو دزمکو کے دا سبحان الله دا الحمدللہ سواب لکا جسم ورکریشی دا اسمانونو دزمکو پمنز کے دا سمر خالی فزادا تا طول با پی ڈبش تا طول با پی ڈبش وَسْوَلَا او مُز رنع با مُز تے گرسو رنع بایت گره اغم دا مُز تون کی دمعاسیو او دا گناهونو دا فحشاونا منکول قی نو دغا فحشا او دغا بی حیو منکراتاو نارواپا منزلی دا تیار دی نو ده تیاری نه بچیدل فسرازی پرړه وصالات نورن او دا مسجد له نور دې یا دا معنا و چې د دې مزه غا اجر به نور شي پرځ د قیامت د دغه کون کی ده پارا له دې او په پولیسی رات فیزی یا دا چې دا موز نور دې پسې رو د قبر کې قبر کې تیار وای نور نه تنظیم بسي وصالات نورل نور وای یا دا معنا د مخ مخ به پرکیږي پر ذ قیامت یا وای په دنیا کې نور نو دی ورته سړی منزله نه کوي نو داغه په دې مخ کې یو نور وي ابا یې سره بدکار لري منزله نه کوي نو قدرت ایمان والو ته داغه نه یو کس مکر کا غوته ورزی هغه کړي صفایو کې او ډېر اسباب د زین ایمان او د تقوا دغه په دې مخ کې ښکارینه وصدقۃ برهانن او خیر خیرات دلیل لے چې خیر خیرات دا الله دا رضا پنیتوی نو دا دلیل دی چې سړی دی ایمان چې دا د اخلاص سره خیراتونه ور کوي کړه نو دا د دلی دې خبره دلیل چی دی چې مومن دی یا د ماناو کله سره صداو ماول لري یا په يرشي نو برهان او دلیل پسی ګرځي کني وېکل سره پېرشی پرځ کې قیامت ندا صدقه بد هغه د نیر نی نکي سره داوا کوي سو تا سره ستې دي ندا صدقه بد هغه لپاره برهان او دلیل وي او صبر د الله په تا صبر د الله ده نا فرمانو نا صبر پتکالی فوان زیا او دا کوي نور دي ورته د نور په مقابل کې زویا ډېر زیا کې ډېرواله نورې قوی ځکه زویا وی اقوا وی من النور ځکه قران شریف کې الله واي هو الذی جعل الشمس زیا ان وال نورا الله غزا ته شنو لري ګرځولې زیا ان وال نورا قمر سره نور ذکر کړي او د نور سره زیا ذکر کړي نو زیا کې ډېرواله وی ذکر صبر ډیر او, او صبر د مزنا ذکر مسکی خوبه صبر دی او په صبر کې په تمام واجبات او صبر دې د ټول منکرات او نه صبر دې په ټول مصائب او صبر دې والقران حجته للکا او قران پاک دې زکو عمل لپی وک نو دا وتا پر دلیل او کچره قران پاک دې وې او عمل لپی نیو چاته دې نو رسول نو الیکا کچاره مقصد ته و اړول او عمل پینکه نو دا و پتا دریل کل الناس یخدو طول خلق سبا کوي یوزی هر سره چې ساری راپاسی نو روان شي سم مقصد روان شي کل الناس طول خلق یخدو سبا کوي یوزی فبایو النفسه فبایع النفسه نو باوی صرف کوي خپل ځان بایو مانا بازل النفسه باز قربانوی صرف کوي خرج کوي خپل نفس د الله پتا ودارو کې ټوله ورځ د الله تعالی پتا ودارې کې لګي آره غیبت نه کوي چغلی نه کوي کلین دین کوي نو غلط نه کوي د عبادت څه فرمعتقها نو آزادوي دی لر دور نه خپل نفس د ور کی او یا ساری وختي سړیل آرشی او مو به قها نو ځان هلاکه او تباہ تروغ وغیبتو کی چغلیو کی غلط لین دینو کی او موبقها یا حلا کون کے بیغی لرا رواہ مسلمن <خف> جدی حدیث روایت امام مسلم رحم واللہ کریں وفی روایت نوپیو روایت کی داثر آغلی چه لا <شلاء> الہ الا اللہ واللہ اکبر تم لآمی ما بین السماع والارضی وی لا الہ الا اللہ, و اللہ و اکبر دار ڈاکاوی آغا چیری پمندہ اسمانو دزمکی کی وی لم اجد ہا دہی روایہ وی ند مندل ما دا روایت چھکم صاحب المصابیح ذکر کرد لم اجد ہا نمی دے دا دا روایت پسیحینو کی او په کتاب دا حمیدی کی ولا فی الجامع او نپ جامع اصول اس ستہ ولكن ذكر حدارميو لیکن ذکر کړه د امانداري مي رحم الله بدل سبحان الله والحمد لله امانداري چې دا عظيم ذکر کړي نو د سبحان الله والحمد لله په دې ذکر کړي چې لا اله الا الله الله اکبر سبحان ابي اوره ترزي